السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من مشرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Uh, ikhwah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian uh, bertemu kita dalam uh, kuliah uh, bulanan membaca kitab Riyadhus Salihin karangan uh, Imam An-Nawawi rahimahullah uh, masih lagi di dalam bab yang ke-14 uh, hemat dalam taat atau berpada-pada dalam pelaksanaan uh, ibadah berpada-pada dalam pelaksanaan uh, amal ibadah dan insyaAllah tuan-tuan pada malam ni kita uh, habiskan uh, uh, hadis atau kita baca uh, tiga hadis yang berbaki dalam bab yang ke-14 ini uh, dan uh, boleh kita uh, langsung uh, perhatikan hadis yang ke-100 54 tuan-tuan, hadis yang ke-154, hadis yang ketiga yang terakhir, hadis yang ketiga terakhir dalam bab yang ke-14 ini, uh, tinggal lagi dia agak panjang juga tuan-tuan, eh. uh, barangkali kita cuba baca sedikit uh, muqaddimah Uh, kita baca sedikit bahagian awal uh, hadisnya, ya yeah, sebelum kita uh, baca terjemahan dia. Yeah, paling tidak kita baca sedikit lah, ya yeah. kita dapat nak dibaca uh, pe bahagian matan bahasa arabnya keseluruhannya. Paling tidak kita kita baca sedikit lah sebahagian, ya yeah. uh, kita baca satu muka ni je lah, ya. Yeah. Kita nak ikutkan hadisnya pun dah dah tiga muka tuan-tuan ya. Yeah tiga muka empat muka subhanallah ya empat muka uh, hadis yang hadis yang agak uh, panjang tetapi dia membawa uh, kisah yang uh, cukup menarik untuk tatapan dan uh, dan uh, iktibar kita jadi kita lihat hadis yang ke 154 hadis berkaitan tentang uh, berpadepade dalam melaksanakan amal ibadah uh, wa an abi muhammadin abdullah ibnu amr ibn, ibn al-aas radhiyallahu anhu ma qala akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanan an-nahar wa la aqumanan al-lail فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع, لا تستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر قلت فإنني أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وفطر يومين. وفطر يومين. قلت فإنني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود عليه صلى الله عليه وسلم وهو اعدل الصيام وفي روايه kemudian ada sambungan lagi hadisnya tuan-tuan boleh lihatlah ya ni yang kedua surah yang ketiga kemudian ada surah yang keempat lagi ya uh, jadi kita terus uh, lihat pada bahagian terjemahan hadis yang ke-154 ini. daripada Abu Abdullah uh, atau daripada Abu Muhammad daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma Abdullah dan Amr kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam anak beranak ya Abdullah dan Amr ya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dia berkata Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam diberitahu bahawa atau Nabi dimaklumkan bahawa saya berkata demi Allah saya bertekad untuk berpuasa pada siang hari, salat pada malam hari, sepanjang hidup saya. Ya, ini tuan-tuan, uh, hadis mengenai berpada-pada dalam ibadah. Uh, Imam An Naui, di membawakan hadis kisah Abdullah bin Amr, Ibn Al-As ini. Dan uh, memang sangat bersesuaianlah seperti yang tuan-tuan akan uh, lihat. Uh, kisahnya Abdullah bin Amr dia terdiri daripada kalangan uh, sahabat yang muda pemuda sahabat kalau kalau nak katalah ya pemuda sahabat uh, berbanding uh, Abu Bakar Umar Uthman ini ya sahabat yang yang sudah apa, kita kata berumur jadi Abdullah bin Amr dia sahabat sahabat muda dan tuan-tuan bila kita kata orang muda ni Mungkin tuan-tuan dah boleh boleh bayangkan lah, ya sedikit sebanyak uh, nak kata bahawa sahabat ini manusia, ya manusia tinggal lagi uh, kebezaan keistimewaan para sahabat ni uh, semangat orang mudanya bukan semangat untuk nak buat benda-benda yang tak sepatutnya uh, sebaliknya seperti yang kita lihat di sini uh, Nabi saw di maklumkan bahawa Abdullah ada menyatakan uh, tekad dan hasrat dia untuk apa nak berpuasa setiap hari puasa pada sebelah uh, siang kemudian pada sebelah malam dia nak nak salat malam ini puasa ini semua ibadah sunat lah ibadah puasa sunat uh, setiap hari dan salat malam pada setiap malam sepanjang hidup ini sepanjang umur. Dia uh, menyatakan tekadnya untuk nak berbuat demikian. Maka kita lihat uh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkaukah yang menyatakan hal itu? Ini yani bila Nabi uh, mendengar uh, kaba tersebut, ya, atau apa, bila Nabi dengar berita tersebut, uh, Nabi dengar daripada pihak pihak ketiga. Ini Nabi tak dengar langsung uh, Abdullah bin Amr ini berkata sedemikian, tapi didengar daripada, daripada pihak ke, yang ketiga dan uh, zahirnya pihak yang ketiga itu memaklumkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, mengenangkan uh, uh, kemuskilan uh, yang timbul mengenai, mengenai perkara tersebut. Betul ke boleh buat macam ni? Ya, nak puasa setiap hari, nak, nak solat malam sepanjang malam, sepanjang hidup tuan-tuan. Ya? Ini bukan di bulan Ramadhan atau bulan lain dan sebagainya, bahkan ya sepanjang tahun, sepanjang hidup. Jadi pihak yang ketiga ni maklumkanlah kepada Rasulullah uh, untuk mendapat uh, penjelasan. Uh, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan tuan badan itu sendiri iaitu Abdullah bin Amr. Nah, ini Nabi tidak uh, tidak langsung uh, memberi uh, jawapan atau reaksi dan sebagainya tapi Nabi kita kata bahasa sekarang saya tengok istilah yang uh, semakin ni kan satu perkara yang bagus iaitu istilah tabayyun. Jadi Nabi bertabayyun dengan Abdullah bin Amr ini. Nabi kata apa? Engkau yang menyatakan hal itu Uh, maka uh, kata dia, maka saya berkata, kerana dia sendiri yang merekakan uh, kisah ini, ini. Ini, ini, kita kata uh, sumber primer orang kata, ya bila Tuan Badan tu cerita sendiri, uh, maka itu satu kesaksian atau riwayat yang yang cukup cukup bernilai. Maka dia kata, maka saya berkata, ya saya saya telah mengucapkan. Uh, biabi anta wa ummi ya Rasulullah. Yeah, ya, yani iaitu itu berkata antu biabi anta wa ummi itu uh, itu kata orang kata apa? Ini ini ucapan ucapan uh, ucapan penegasan lah kita kata. Ya yeah, dalam dalam bahasaramnya. Ya. Yeah? Uh, biabi anta wa ummi. Ini yani maknanya saya saya sanggup uh, saya sanggup. Mem, um, uh, apa nama namanya? Uh, Uh, ke, saya sanggup ber, berbakti atau saya sanggup uh, uh, melakukannya ya yeah, uh, uh, untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitulah lebih kurang yeah. uh, perkataan bi abi anta uh, wa ummi satu penegasan kira-kira kita kata yeah, secara ringkasnya uh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan engkau tidak akan berkuasa melakukannya engkau tidak akan mampu uh, melakukannya dan kalau kita fikir memang itu satu perkara yang uh, jelas uh, membebankan ya. uh, Kemudian Nabi memberikan saranan ya. uh, Maka puasalah dan berbukalah Tidurlah dan salat Dan berpuasalah uh, dari setiap bulan tiga hari Kerana kebaikan itu dihitung Kebaikan itu dikira dengan sepuluh kali ganda yang demikian itu seperti puasa setahun. Lihat. Uh, uh, Nabi uh, Nabi uh, menyatakan ketidaksetujuan dengan hasrat uh, Abdullah bin Amr tadi untuk nak berpuasa setiap hari. Uh, sebaliknya Nabi kata apa? Puasa dan berbuka. Jadi yani jangan puasa setiap hari. Itu itu jelas. Uh, melampaui Melangkaui uh, kemampuan manusia. Sebaliknya ada hari engkau puasa, ada hari engkau berbuka. Demikian, engkau nak nak nak solat sepanjang malam, jangan macam tu. Sebaliknya, waktu malam, engkau ambil ada masa untuk kau kau tidur dan kau bahagi kemasa untuk solat, ya. Dan berpuasalah daripada setiap bulan tiga hari. Nabi sarankan supaya cukup puasa tiga hari je daripada sebulan tu. Sebulan tu ada tiga puluh hari, kita kata. Ya. Nabi kata puasa tiga hari je Jangan tiga puluh hari Tiga hari Buang satu kosong tu Ya Subhanallah Dari Asalnya Abdullah uh, Abdullah bin Amr Dia nak puasa Satu bulan Tiga puluh hari Ternyata Nabi kata Ya nak Cukup tiga hari saja Nak kata betapa Betapa indahnya Islam Betapa Islam ini Memudahkan Bukan Menyusah Nyusahkan dan tuan-tuan, Nabi menjelaskan apa justifikasi, apa sebab tiga hari itu dah cukup. Ya? Nabi mengatakan ini kerana tiga hari itu uh, perkiraan ialah uh, kebaikan dikira dengan sepuluh kali ganda. Ha, ini itu kaedahnya satu satu kebaikan akan dipahalenya di, akan dilipat kali ganda kan, minimum sepuluh kali ganda. Ini kalau orang tu buat satu kebaikan, pahalanya dilipat kali ganda sepuluh. Jadi, ya, dapat sepuluh kali ganda pahala. Ya. Jadi, kira-kiraan dia kalau satu hari puasa, pahalanya seperti puasa sepuluh hari. Dah kita kata, kita kata lipat kali ganda, sepuluh lipat kali ganda. Eh. Jadi, satu paha, uh, puasa sehari, pahalanya sepuluh kali ganda. Iaitu pahalanya seperti sepuluh hari. Jadi kalau tuan-tuan kira, kalau kita matematik sikit lah kan, ya, kalau satu hari seperti 10 hari, dari segi pahala, maka tiga hari sudah seperti 30 hari. Itu dah sebulan dah tu. Ya. Dan jadi kata Nabi, yang demikian itu seperti puasa setahun. Yalah, kalau kita dah puasa setiap bulan 3 hari, dan 3 hari pahalanya 10 kali ganda, jadi 30. Jadi setiap Uh, setiap bulan kita kita dapat pahala ya uh, uh, gandakan puasa kita tu jadi uh, 30 hari ya yeah, 30 hari 30 hari setiap bulan tu jadilah setahun ya yeah. uh, baik saya katakan yang uh, ternyata Abdullah ya semangat muda dia kita dah kata dia awal tadi tengok jawapan dia dia kata apa sesungguhnya saya mampu melakukan yang lebih lebih baik daripada itu dan uh, ternyata bahawa Uh, kita katalah ini bahasa kita lah yeah? uh, Sekadar untuk nak nak, nak menjelaskan yeah? Bukan kita uh, kita tak hormat pada, pada sahabat dan sebagainya Tapi untuk nak jelaskan maksud dia Yang ni, uh, ini kita kata semangat uh, muda uh, Darah muda yang ada pada Abdullah Maka dia kata apa? Saya mampu melakukan lebih baik daripada itu Nabi menjawab puasalah sehari dan berbukalah sehari demikian itu puasa nabi Daud ya yeah? ya yeah. puasa sehari dan berbuka sehari ini, yani, kalau kau tak nak puasa tiga hari sebulan nabi sarankan puasa sehari buka sehari ini yani, buat secara berselang-selang jangan buat setiap hari jangan puasa setiap hari berterusan macam tu tak puasa sehari buka sehari. Demikian itu puasa Dawud. Ini Nabi jelaskan itulah yang itulah amalan Nabi Dawud alaihissalam. Ya dan iaitu puasa yang yang yang paling baik. Ya puasa yang paling baik puasa Dawud itu. Ya yang yang paling baik. Ya. Dan dalam satu riwayat dia adalah puasa yang paling utama atau tuan-tuan kalau nak kata uh, lagi senang dia adalah puasa yang afdal paling utama tu perkataan yang yang yang lebih bagus kita kata afdal itu perkataan yang Nabi guna dia adalah puasa yang afdal afdal yang ini paling utamalah. ya yeah? maka saya katakan sesungguhnya saya, saya mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Ini ternyata tuan-tuan cuba bayangkan, Nabi dah sarankan puasa tiga hari sebulan, ya Abdullah kata tak cukup. Nabi sarankan puasa sehari, buka sehari, ya ternyata uh, Abdullah ya merasa uh, tak cukup. Ya? Maka Nabi saw. bersabda, tidak ada yang lebih baik daripada yang demikian itu, ya. Ya, ternyata sebab dah kata dah puasa Nabi Daud puasa selang sehari itu itu dah puasa yang terbaik itu puasa afdal maka tidak ada yang lebih baik dari itu kata Nabi saw. Jadi yani, tuan-tuan boleh uh, boleh faham uh, jawapan Nabi saw ini di sini. Apabila Nabi kata puasa puasa selang sehari ya puasa Nabi Dawud asalam itu puasa yang terbaik. Jadi mungkin ada yang yang terbayang, ya seperti yang yang yang diminta oleh Abdullah. Dia kata saya mampu melakukan lebih dari itu. Ini yani, puasa selanghari itu itu itu masih sedikit pada mata Abdullah bin Amr. Ya yani, dia, dia nak puasa setiap hari juga alah kiranya, ya yang boleh kita faham kat sini. Kerana itu hasrat uh, utama dia itu hasrat asal dia. Tetapi tengok jawapan Nabi. Nabi kata tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Maksudnya kalau orang yang berpuasa setiap hari uh, sepanjang masa uh, itu bukan baik. Nah, itu kita kena faham. Nampak macam baik. Nampak macam bagus. Sebab dia puasa kan. Tetapi bila Nabi kata tidak ada lebih baik dari itu ini antara kesimpulan atau yang antara apa yang boleh kita faham kat sini bermaksud Orang yang berpuasa sepanjang masa, sepanjang hari setiap hari, sepanjang tahun itu perbuatan yang bukan baik. Ini perbuatan itu bukan daripada ajaran Islam, menyalahi sunnah dan dan oh, di, di, di, orang itu diperkira, diperkirakan bersalah. Ya? Sebab dia menyalahi sunnah, dia menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mana kita lihat, tuan-tuan, di sini Nabi kata apa? Tidak ada yang lebih baik dari itu. Yang, ini yang puasa setiap hari sepanjang masa ini, itu tak baik itu. Ha, itu maksudnya. Itu bukan sesuatu yang baik. Baik. Kemudian, kata Abdullah bin Amr, seandainya saya menerima tiga hari yang dikatakan oleh Rasulullah, tentu itu lebih saya sukai dari uh, uh, daripada isteri dan hartaku. Ya, ini andainya dia terima saranan awal yang diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dia Abdullah bin Amr, yaitu supaya berpuasa tiga hari setiap bulan. Sebab lepas lepatuk kan bila Nabi kata tiga hari Abdullah kata saya mampu lebih dari itu. Jadi Nabi cadangkan supaya puasa selang sehari. Jadi di sini. Boleh kita faham hadis ini diriwayatkan di, di atau cerita ini di, di, Diceritakan oleh Abdullah bin Amru uh, Selepas itu yani Selepas Nabi dah wafat Dan zahirnya waktu dia sudah berumur Asal kejadian tu waktu dia muda Jadi setelah dia berumur Tuan-tuan, uh, di situ kita lihat Nak kata bahawa syariat Islam dia untuk semua Syariat Islam bukan penetapan untuk orang-orang tertentu orang yang ada latar belakang tertentu dan sebagainya tidak syariat Islam ini bersifat universal universal ini maknanya bersesuaian untuk semua merentasi masa merentasi jantina ya, merentasi umur semua jadi itu di sini kata Abdullah dia seperti melahirkan kita kata kekesalan dia ya dia sedihlah, dia kata, seandainya saya terima tiga hari yang, di, yang dikatakan oleh Rasulullah, itu lebih saya suka. Lebih aku suka daripada isteri dan harta. Yang ini dia kata, itu menunjukkan uh, kekesalanlah. Ya? Sebab tak terima apa saranan yang dibeli oleh Rasulullah. Uh, sebaliknya memilih untuk nak nak, nak, nak me membebankan diri. Dengan sesuatu yang yang tidak dibebankan oleh syariat. Baik. Dan dalam sebuah riwayat, bukankah aku diberitahu bahawa engkau berpuasa di siang hari dan berdiri di malam hari? Berdiri kat sini, ini solat malam lah. Ya, saya katakan benar, wahai rasulullah. Baginda bersabda, jangan kamu lakukan itu. Ya, ini puasa setiap hari, solat malam, ya. Uh, sepanjang malam, Nabi kata, jangan buat macam tu. Itu nampak bagus, nampak betul, tapi itu tak betul. Ya, itu yang kata Benar, wahai Rasulullah. Bagi yang dikata, jangan kamu lakukan itu, berpuasalah dan berbukalah. Yang buat selang-selang. Tidurlah dan bangunlah. Yang jangan solat sepanjang malam. Ada, bahagikan masa tu. Untuk, apa, untuk tidur, dan untuk keluarga, dan untuk solat. Ya. Tidurlah dan bangunlah kerana jasadmu memiliki hak atas dirimu. Perhatikan, ini yani dalam riwayat ini dia ada tambahan lagi. Ya, boleh kita kata ini semua ini kisah yang sama, tetapi dalam setengah riwayat ada tambahan yang tidak ada dalam setengah riwayat yang lain. Jadi kata dalam riwayat ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana jasadmu memiliki hak atas dirimu. Meningko yani ada Engkau ada tanggungjawab terhadap jasad tubuh badan kau. Yang ini kau kena jaga tubuh badan kau. Ini amanah yang Allah beri kepada engkau. Jangan engkau bebankan tubuh badan engkau dengan uh, melebihi kemampuan. Matamu memiliki hak atas dirimu. Mata ni, bila bersengkang mata ni, itu kita kena berpandai-pandai. Nak kata... Berjaga ada, perlu ada batasan, tidur ada batasan. Ya? Isterimu memiliki hak atas dirimu. Ya, kalau dah kahwin, seorang suami itu dia ada dia ada tanggungjawab lah terhadap isteri. Dan dia kena tunaikan uh, tanggungjawab, uh, tanggungjawab dia atas uh, isteri. Ya? Dan tetamumu memiliki hak, uh, sorry. Uh, dan isterimu memiliki hak dan tetamu memiliki hak atas dirimu, sesungguhnya cukup bagimu. Uh, kamu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan kerana kamu berhak mendapatkan dengan setiap kebaikan sepuluh kali gandanya. Yang demikian itu adalah puasa ad-dahar, ya. Yeah? Yang demikian itu adalah puasa ad-dahar sepanjang masa. Itu dia. Apa dia puasa ad-Dahar, puasa sepanjang masa. Iaitu puasa 3 bulan tiga hari setiap bulan. Puasa tiga hari setiap bulan dikira berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah. Nak kata betapa indahnya Islam. Orang yang berpuasa tiga hari sebulan, tiga hari setiap bulan, dia dikira, dia ditarafkan sebagai orang yang berpuasa uh, uh, sepanjang tahun. Ya? Sebab kalau dah puasa tadi kita dah katakan bila, bila dia berpuasa tiga, afon. Bila dia berpuasa tiga tiga hari sebulan, pahala dia seperti dia berpuasa uh, satu bulan. Ya? Baik, jadi kesudahan dia dia kalau dia jaga ibadah puasa uh, tiga hari setiap bulan, kesudahan dia bila dah cukup satu tahun, dia seperti telah berpuasa setiap hari itu. ya yeah. Dari segi pahala. Ya, yeah. Walaupun dari segi realiti, dia puasa tiga hari saja setiap bulan. Tapi dari segi pahala, dia dapat pahala seperti dia berpuasa sepanjang masa. Maka saya memberatkan diri sehingga sehingga diberatkan padaku yani sehingga diberatkan ke atasku ini ini keluhan sekali lagi ini keluhan daripada Abdullah bin Amr apabila dia cub, dia dia nak tambah lagi nabi dah sarankan puasa tiga hari je dia dia kata saya mampu lebih itu. suatu waktu itu dia muda ini yani, dia tak sedar bahawa uh, usia muda tu tak akan kekal Seperti mana kesihatan ya kelapangan ini semua tak akan kekal Uh, di, di awalnya kita muda tapi sampai masa kita dah tua. Demikian kalau ada masa kita sihat sampai satu masa nanti jatuh sakit. Semoga Allah uh, pelihara kita semua. Ya demikian kelapangan. Ya akan mas, sampai masa kita jadi sibuk dan seumpamanya. Tapi kata kata Abdullah apabila saya membebankan diri aku kesudahannya aku jadi terbeban ya. Baik, saya berkata ya Rasulullah, saya sesungguhnya saya merasa masih kuat. Nabi bersabda, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud. Nabi Allah Daud alaihis dan janganlah kamu melebihinya. Ini kalau kalau kau nak lebih daripada tiga hari setiap bulan, kau puasa secara berselang. Ya. Puasa sehari, esoknya berbuka. Lusa nya puasa balik dan seterusnya. Ya, itu puasa Nabi Daud Kemudian kata kata Nabi Jangan kamu Lebih dari itu ya? Saya bertanya Bagaimanakah puasanya Nabi Daud itu Nabi menjawab Puasa separuh masa Separuh masa maknanya Puasa berselang-selang lah ya? Sudah hanya satu bulan itu Kalau 30 hari Jadinya kita 15 hari puasa 15 hari Berbuka Ini secara Secara Congak lah Ya Puasa separuh masa, yang ini separuh uh, kehidupan. Maka Abdullah berusia lanjut. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, boleh betulkanlah terjemahan ini. Kadang-kadang ya agak mengelirukan. Maka di situ kita tukar kepada ketika. Atau sesudah. Sesudah Abdullah berusia. Uh, sesudah Abdullah lanjut usia. Ha, memang. ya Asal kisah dia yang berlaku dengan Rasulullah sewaktu dia muda. Tapi setelah dia lanjut usia dia kata apa? Andai sahaja dahulu saya menerima kemudahan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yani dia terkenang. ya. Kalau diterima saranan awal Rasulullah supaya puasa tiga hari sahaja sebulan berbanding puasa Daud, ya, puasa selang-setiap hari. Eh, dia kata a uh, uh, itu kira dia, dia dia dia dia apa nama orang kata dia terkilanlah ya kalau kalau dia terima saranan yang yang lebih mudah itu kan lagi senang ya kerana bila dah lanjut usia nak puasa berselang ni agak agak beban ya sedangkan itulah saranan yang dia telah terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertinya dia telah berjanji dengan Rasulullah bahawa dia akan berpuasa Daud itu, itu pemahaman dan tafsiran para sahabat. Bahawa mereka bila kata nak buat satu satu benda, dia buat sungguh. Dia bukan cakap kosong-kosong saja. Ya, kerana ini berdepan dengan Rasulullah kan? Dan Rasulullah dah, dah dah bagi dia saranan nak lebih daripada puasa tiga hari, puasalah Nabi Dawud. Dan dia terima saranan itu. Maknanya, secara tak langsung dia dah berjanji. ya, Dia seperti berjanji dengan Rasulullah bahawa dia akan berpuasa Puasa Daud itu, puasa setelang setiap hari. Baik, dan dan dalam satu riwayat, Bukankah aku diberitahu bahawa engkau berpuasa sepanjang masa, yaitu sepanjang hari, dan membaca Al-Quran sepanjang malam, maka saya katakan, benar ya Rasulullah, dan saya tidak bermaksud dengan hal itu, melainkan hanya kebaikan. Subhanallah. Ya, kadang-kadang, jawapan uh, sebahagian pihak pada hari ini pun satu juga. Ya. Dan itu jawapan yang diberi oleh Abdullah bin Amruq. Uh, kenapa dia berpuasa setiap hari dan dia baca Al-Quran sepanjang malam. Baca Al-Quran sepanjang malam, tuan-tuan. Maksudnya dia tidak tidur. Itu maksud dia. Dan kenapa dia buat macam tu? Dia kata, uh, aku bermaksud, uh, saya tidak bermaksud dengan hal itu kecuali kebaikan. Ini yani Kerana ini kan baik. Ya, yeah, Itu kan baik. Uh, Nabi berkata, berpuasalah seperti puasanya Nabi Allah Dawud AS. Beliau adalah manusia yang paling banyak beribadah. Dan bacalah. Yang khatamkanlah Al-Quran dalam setiap bulan. Yeah. Khatamkan Al-Quran setiap bulan. Itu pun dah banyak tuan-tuan. Kalau khat, nak khatam Al-Quran setiap bulan, Al-Quran ada 30 juzuk. Dan kalau sebulan tu ada 30 hari, setiap hari nak kena baca berapa? Yeah. Nak kena baca satu juzuk. Dan satu juzuk tu ada berapa muka? Ada dalam 20 muka. Tapi bolehlah. Yeah. Nak baca satu juzuk tu mungkin uh, kurang lebih sejam lah kita kata berbanding sepanjang malam satu sepanjang malam ni ada berapa jam tuan-tuan saya kira mungkin kurang lebih 8 jam jadi Nabi kata 1 jam cukup sehari, ya, baca Al-Quran tu baik, saya berkata wahai Nabi Allah, saya masih kuat melakukan yang lebih baik uh, dari itu uh, Nabi berkata, maka bacalah dalam setiap 20 hari ani khatamkan al-Quran kalau kau tak nak 30 hari khatamkan al-Quran setiap 20 hari. Kalau 20 hari maknanya setiap hari kena baca lebihlah daripada satu juzuk. Saya katakan ya Nabi Allah sesungguhnya saya mampu melakukan yang lebih baik dari itu. Nabi berkata maka bacalah dalam setiap 10 hari. Yaani khatamkan al-Quran 30 juzuk itu dalam 10 hari. Kalau 30 juzuk nak di khatamkan dalam 10 hari. Maknanya setiap hari kena berapa juzuk tuan-tuan? Ini ni matematik jugalah. Ya. Kalau tadi uh, sehari satu juzuk, sebulan khatam 30 juzuk. Tapi kalau nak khatam dalam 10 hari, maknanya setiap hari 3 juzuk. 3 juzuk. Maknanya kurang-kurang mungkin 3 uh, jam. Ya, kalau satu juzuk 1 jam, uh, 60 minit. Tiga juzuk ni, tiga jam. Ya, dah, dah, dah Abdullah nak, nak lebih dari itu. Nabi, Nabi katanya, khatamkan dalam sepuluh hari. Saya katakan, Ya Nabi Allah, saya mampu melakukannya lebih baik dari itu. Nabi berkata, maka bacalah dalam setiap tujuh hari. Ya, dia ditambah lagi, tuan-tuan. Nak khatam, Nabi kata khatam Quran tu setiap tujuh hari. Dan jangan lebih dari itu. <coughs> Dan jangan uh, lebih dari itu. Jangan lebih apa? Yani jangan khatamkan Al-Quran kurang dari tujuh hari. Jangan khatam quran kurang dari tujuh hari. Uh, uh, uh, Nabi laranglah. Seperti dalam puasa tadi tu, Nabi larang puasa setiap hari. Sepanjang masa. Al-Quran pun ada had dia. Siapa sangka mungkin mungkin selama ni kita tak terbayang pun. Kita tak, tak terfikir pun. Ternyata bahawa nak, nak khatamkan Al-Quran ni pun ada ada ada batasan, ada ketetapan. Tak boleh dikhatamkan Al-Quran itu uh, kurang dari tujuh hari. Kalau tujuh hari ni, tuan-tuan bahagilah. Ya, 30 juzuk tu bahagi. 30, uh, 30 juzuk bahagi tujuh. Saya ingat, setiap hari kena baca empat juzuk lebih. Empat juzuk lebih. Maknanya kurang lebih. Setiap hari empat jam. Kena baca Al-Quran. Setiap hari. ya yeah, Dalam dalam masa tujuh hari tu. Baik. Uh, dia berkata, maka sampailah saya pada usia yang dikatakan oleh Nabi kepada saya. Ketika saya menjadi tua, kata Abdullah bin Amru. Uh, uh, ketika saya menjadi tua, saya berangan-angan. andai Andainya saya Andainya sahaja saya menerima keringanan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi lah. Billy dia dah lanjut usia, dia dah tua, ya, dia dah berumur. Abdullah bin Amru dia seperti ya melahirkan uh, kekesalan dia. Kenapa sewaktu dia muda dia bersikap apa orang kata apa, uh, Berlebih-lebihan. Dia kata kalau anda andainya aku terima keringanan yang Nabi beri yaitu dalam bab mengkhatamkan al-Quran ni apa keringanan dia baca uh, khatamkan dalam masa sebulan ya yeah? khatamkan al-Quran tu dalam masa sebulan Maksudnya, satu hari satu juzuk cukup ya yeah? berbanding kesudahan dia, bila dia minta tambah-tambah-tambah kesudahannya dia terpaksa baca dia khatamkan Al-Quran dalam masa tujuh hari. Ini Nak khatamkan Al-Quran dalam tiga puluh hari dengan nak khatamkan Al-Quran dalam masa tujuh hari. Jelas bila tujuh hari tu waktu yang agak uh, sengkat atau sangat sengkat kita kata yang yang akan menimbulkan kesukaran. Lagi-lagi ya, kalau dah, dah dah badan dah huzur, badan dah tua. ya. Dan dalam satu riwayat, sesungguhnya anakmu memiliki hak atas dirimu. Dan ada tambah anak kat sini ya. Yeah. Sebelum ni ada disebut badan Disebut mata mata Badan kau ada hak Matamu ada hak istrimu ada hak Tetamu pun ada hak Dan Ini semua hak-hak yang kau kena tunaikan Dan ada tambah lagi Anak engkau pun ada hak Ada tanggungjawab yang kau kena uh, tunaikan Dan dalam satu riwayat Puasa yang paling dicintai oleh Allah Adalah puasa Daud Dan salat yang paling dicintai oleh Allah Ialah Salat Daud. Ya? Puasa uh, yang paling Allah cinta ialah puasa Daud. Kalau puasa Daud, puasa selang sehari. ya. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah ialah salat Daud. Macam mana uh, kalau puasa Nabi Daud, kita tak tahu. Tapi kalau salat Nabi Daud, macam mana pula? Nabi kata, dia tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya. Dan tidur pada seperenamnya. Subhanallah. Ini ya, pembahagian yang cukup cukup uh, istimewa. Cukup cantik. Ya. Uh, Nabi Dawud AS bila tiba waktu malam. Dia tidur separuh malam. Separuh malam maknanya kalau bahagilah waktu malam tu. Dari maghrib ke subuh berapa jam. Ya, contoh kita kata ada ada, ada, ada 8 jam misalnya. Ya, atau 9 jam kita kata. Setengah malam maknanya empat setengah jam. Ya? Kemudian apa? Dia bangun sepertiganya. Yang ini dia solat malam. Dia solat malam sepertiga uh, sepertiga malam itu. Ya? Maksudnya uh, waktu malam tu bahagi kepada tiga. Uh, sepertiga itu dia, dia digunakan untuk solat malam. Kemudian di akhir itu. Sebelum tiba waktu subuh. Dia tidur semula. Dia tidur seperenamnya. Maksudnya di hujung malam tu dia tidur balik. Memang demikian sunnahnya pun. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi SAW. Selepas selesai solat malam. Nabi baring sebentar. Sementara menanti azan subuh. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan dia tidak lari jika bertemu dengan musuh. Ini Nabi Daud SAW dia bukan sekadar seorang ahli ibadah. Bahkan dia seorang pejuang. Dia seorang yang berjihad di jalan Allah. Kadang-kadang kita, tuan, tuan ambil maklum. Ada pandangan pihak-pihak pada hari ini pun. Yang menganggap bahawa Islam ini ada pilihan untuk nak jadi rahib. Apa kata rahib, tuan-tuan? Ahli ibadah. Ya, dia pada dia uh, kita jadi ahli ibadah dan pemahaman pada pemahaman dia ahli ibadah ni ialah orang yang jihad dia lebih kepada hawa nafsu je jihad melawan musuh-musuh Islam kaum musyrikin kaum kufar itu tidak ada bagi dia kita kata ini bukan ini salah ini bukan ajaran Islam ya yeah. uh, bahkan uh, dalam karangan para para nabi Ahli ibadah daripada kalangan para Nabi siapa? Nabi Dawud AS. jadi Dan Nabi tekankan. Nabi Dawud dia ahli ibadah. Tetapi dalam masa yang sama dia tidak lari apabila bertemu dengan musuh. Ha, tidak seperti uh, pemikiran dan uh, pandangan uh, sebahagian uh, kumpulan dalam Islam pada hari ini. Yang memansuhkan jihad. Uh, fi sabilillah itu sendiri. Pada mereka tidak ada jihad lagi pada hari ini jihad ini zaman Rasulullah je. Jadi kita kata ini pandangan yang keliru lah. Dan mereka mereka tafsirkan jihad sebagai jihad hawa nafsu. Itu itu yang ya Jadi mereka menumpukan perhatian mereka pada beribadah semata-mata. Pun kita kata kesudahannya mereka beribadah dalam keadaan jahil, ya. Sedangkan ilmu sebelum amal, kena berilmu dan ini antara bila kita baca hadis ni misalnya nak kata bahawa nak beramal termasuklah puasa nak nak solat malam nak baca al-Quran kena ada ilmu ya, jangan kita kata bantai saja jangan dia dia dia dia dilanggar aje kesudahannya nak puasa setiap hari nak nak puasa sepanjang masa nak nak nak nak qiyamul sepanjang malam nak baca al-Quran nak nak khatamkan ya uh, dalam masa beberapa hari sedangkan uh, itu bukan uh, itu semua menyalahi sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam baik kita cuba habiskan hadis ini tuan-tuan dalam satu riwayat saya dinikahkan oleh ayah saya ini ini kata Abdullah bin Amr ini semua riwayat-riwayat yang berbezalah yang saling melengkapkan antara satu sama lain kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Amr ini dalam satu riwayat, saya dinikahkan oleh ayah saya dengan seorang perempuan yang mulia. Dan ayahku selalu mendatangi menantunya dan menanyakan tentang suaminya. Yang bertanya tentang dia lah. ini dari semasa ke semasa si ayah, iaitu Amru, dia bertanya kabar lah mengenai, mengenai anak dia kepada kepada menantu dia. Ya. Maka dia berkata kepadanya, dia suami yang baik. Yang ini yani Abdullah. Abdullah bin Amru. Dia suami yang baik. Uh, dia suami yang paling baik. Afan. Dia suami yang paling baik. Hanya sahaja dia tidak pernah berbaring di ranjang kami. Ini yani sebab dia, waktu itu dia, dia, dia, dia, dia tak ada ilmu. Dia kuat banyak beribadah. Uh, yang mana kesudahannya isteri dia, bukan bukan isteri dia mengadu tapi bila dia tanya dia jawablah ya ini dari satu sudut uh, isteri Abdullah bin Amr ni dia dia seorang isteri yang yang luar biasa ni dia sabar uh, berdepan dengan uh, cabaran atau keadaan yang mencabar uh, tersebut tinggal lagi bila uh, apa uh, bapa mertua ditanya uh, dia jawablah dia kata dia suami yang paling baik Cuma dia tak pernah berbaring di di, di apa orang kata kathil kathil kelamin apa cantulah yang ini dia beribadah sahaja dan tidak pernah membuka kain penutup kami yang ini tidak tidak ber, tidak berhubung badan orang kata dia tidak mengadakan hubungan badan dengan istri masa dengan isteri tak ada dia masa dia Dihabiskan untuk ibadah semenjak kami datang kepadanya sejak kahwin sejak kahwin tak pernah nak nak nak berhubung badan dengan isteri maka tak tatkala hal itu berlangsung lama sang ayah melaporkan hal itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada mulanya si bapa amru bila dia tahu tentang keadaan anak dia yang gigih beribadah dia dia dia sabar dia tahan mungkin teguh dan sebagainya. Tapi apabila melihat keadaan uh, uh, tak berubah, maka dia mengadulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, hadapkan dia kepadaku. Makni panggil Abdullah uh, mengadap. Maka saya mengadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, bagaimana kamu berpuasa? Aku menjawab, setiap hari. Nabi bertanya, bagaimana kamu mengkhatamkan al-Quran? Saya menjawab, setiap malam setiap malam khatamkan al-Quran tuan-tuan setiap malam mengkhatamkan al-Quran dan dia menyebut uh, dan dia menyebutkan mirip dengan keterangan yang telah lalu dan dia membacakan kepada sebahagian keluarganya sepertujuh al-Quran yang biasa dibaca dia menyodorkannya di waktu siang agar di waktu malam lebih ringan baginya. Ini terjemahan lah tuan-tuan ya. Dan apabila dia hendak berbekal kekuatan dia berbuka selama beberapa, beberapa hari dan dia menghitung hari-hari itu. Lalu dia berpuasa sebanyak bilangan hari itu kerana kerana dia tidak ingin meninggalkan sesuatu yang pada yang padanya ketika Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam berpisah dengannya, ya. Yeah? Ha, maknanya kesudahan je apa yang dimaksudkan di sini ya. uh, uh, Nabi tegur Nabi SAW tegur perbuatan Abdullah bin Amr yang ber, bersikap berlebih-lebihan dalam beribadah uh, sehingga ber, uh, berpuasa setiap hari ya, baca Al-Quran sepanjang malam uh, Nabi menyarankan kepada dia ya, menegur perbuatan dia supaya tidak berbuat demikian sebaliknya ya di, di dibahagikan uh, masa untuk berpuasa dibahagikan masa untuk baca al-Quran untuk solat malam dan nabi jelaskan bahawa di samping beribadah ada perkara-perkara lain yang perlu dilaksanakan hak-hak tanggungjawab tanggungjawab tanggungjawab dengan isteri uh, tanggungjawab dengan badan ya jangan di jangan di dibebankan tubuh badan tu melebihi kemampuan uh, jadi itulah ya Uh, kisah Abdullah bin Amr ni sangat bersesuaianlah dengan tajuk uh, bab ini. Baik, uh, kita terus saya cuba nak habiskan uh, tiga hadis dalam bab ni. Kita baca hadis 155 daripada Abu uh, Rabi Hamdalah bin Ar-Rabi' al usaydi Al-Khatib eh al-Khatib. Ya. Yeah. Salah seorang juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, saya ditemui oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dia bertanya bagaimana engkau wahai Hanzalah, saya menjawab Hanzalah munafik. Dia berkata, ini Abu Bakar membalas, Subhanallah mengapa kamu apa yang kamu katakan? Saya jawab semasa kita bersama Rasulullah. Kita di sisi Rasulullah diingatkan dengan syurga dan neraka. Seakan-akan kita melihatnya dengan mata kepala. Dan setelah kita keluar uh, dari majlis Rasulullah, kita bergaul dengan isteri dan anak-anak serta segala urusan kehidupan kita. Dan uh, serta segala urusan uh, kehidupan, kita banyak lupa. Ha, ini, ini bahasa terjemahan dia kadang-kadang. Uh, uh, maknanya di sini handahlah apabila Abu Bakar Siddiq Ya, bertanya ke Abah, uh, memberi jawapan yang sangat luar biasa. Dia kata apa? Handalah dah jadi munafik. Ini dia lah. Dia kata di, dia melihat diri dia dah jadi munafik. Kenapa? Sewaktu bersama dengan Rasulullah dan Rasulullah bagi tazkirah, bagi peringatan uh, tentang syurga neraka, uh, keadaan mereka bertambah, iman mereka bertambah. Tetapi apabila mereka keluar dari majlis Rasulullah, balik ke rumah, bergaul dengan anak isteri, ya. Ber, Uh, melaku, me, apa, menguruskan hal kehidupan tak semaun mana ya uh, apa yang telah diingatkan tentang syurga neraka ya, ra, rasa takut dalam hati takut kepada kia, hari kiamat ya, itu semua berkurang bila berkurang macam tu hansalah merasakan bahawa dia dah jadi munafik nah, itu dia Abu Bakar berkata demi Allah kita, uh, kita juga mengalami hal yang serupa maknanya aku pun merasa macam tu juga bila bersama dengan Rasulullah Kita iman jadi kuat Tapi bila balik rumah iman jadi uh, Berkurang Maka saya dan Abu Bakar Berangkat sehingga kami tiba di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan Hanzalah munafiq wahai Rasulullah Maka baginda berkata Apa itu? Yani kenapa? Kata macam tu Saya katakan Ya Rasulullah Kita itu di hadapan anda Ini terjemahan dia tuan-tuan saya baca je lah, ya. sebab masa agak suntuk. Anda mengingatkan kami tentang syurga dan neraka seolah-olah hal itu terlihat di hadapan mata. Akan tetapi apabila kami keluar, yani keluar dari majlis dan bergaul dengan isteri, anak-anak dan segala urusan kehidupan, kita banyak lupa. Ini terjemahan dia, tuan-tuan. Jadi, maknanya samalah tadi yang kita dah kata. Bila duduk dengan majlis Rasulullah, iman bertambah, ya... Uh, terbayang syurga neraka ya yeah? tapi bila balik rumah benda tu semua jadi hilang ya yeah? jadi lupa tak ingat lagi dah apa yang Rasulullah uh, pesan uh, uh, dan sebagainya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Allah yang jiwaku ada di tangannya seandainya kamu dapat uh, uh, melanggengkan maknanya mengekalkan kondisi keimanan yang kamu rasakan ketika kamu ada di hadapanku yang seandainya kamu dapat kekalkan uh, keadaan iman kamu sewaktu berada di dalam majlis aku ya, dan di dalam zikir, tentu malaikat akan menjabat tanganmu di atas tempat tidurmu dan di dalam perjalananmu. Yang andainya kamu dapat menjagakan keadaan iman kamu itu sewaktu dalam majlis bersama dengan aku, nescaya kamu telah sampai ke tahap di mana malaikat memberi salam kepada kamu. Yang mengenangkan keadaan iman kamu yang cukup tinggi ketika itu. Cuma boleh ke macam itu? Di sini Nabi menjelaskan. Akan tetapi, wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat. Uh, bukan, uh, uh, sesaat dan sesaat. Ini terjemahan jugalah. Yeah? Uh, yeah, uh, mungkin saya boleh tukar terjemahan tu sikit. Uh, Nabi kata apa? Akan tetapi, wahai Hanzalah, ini ada masanya, itu ada masanya. Maknanya, ada masa kita, apa nama, hadir kuliah, pergi majlis ilmu untuk kita tambahkan iman kita, untuk kita recharge orang kata. Kita, kita recharge iman kita. Dan ada masa memang kita terpaksa balik rumah, uruskan hal kehidupan kita, hal keluarga dan sebagainya yang mana memang iman akan ber, berkurang sebab tu dari semasa ke semasa kena terus ya hadir majlis ilmu dan seterusnya untuk sentiasa recharge supaya jangan benda tu jadi jadi terus bertambah lemah terus bertambah lemah uh, baginda mengulangi uh, perkara itu tiga kali Nabi kata uh, ini ada masanya itu ada masanya ya. baik kemudian hadis yang ke 156 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستضل ولا يتكلم ويصوم فقام فقال Faqala an sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wa liyastadil wa liyaq'ud wa liutimma bukhari Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma dia berkata tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri maka Nabi bertanya tentangnya Nabi sedang memberi khutbah Nabi nampak ada seorang lelaki sedang berdiri Malum kalau dalam khutbah Uh, khut, barangkali kalau khutbah Jumaatlah misalnya khutbah Jumaat para Jumaat semua kena duduk kan tapi lelaki ni sedang berdiri Nabi, maka Nabi tanya tentang dia nah, mereka menjawab Abu Israel tu nama dia bernazar untuk berdiri di bawah panas terik matahari dan tidak duduk tidak bertuduh dan tidak berbicara nah, ni tak nak bercakap dengan orang uh, dalam keadaan puasa Maka Nabi sallallahu bersabda suruh supaya dia bercakap jangan apa nama jangan jangan tutup mulut atau jangan jangan jangan tak nak bercakap berteduh jangan duduk bawah matahari dan duduk jangan berdiri dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya hadis riwayat Bukhari. Yani tuan-tuan Hadis ini menceritakan tentang perbuatan seorang lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernazar untuk beribadah macam tu. Beribadah puasa dengan gaya macam mana tuan-tuan? Dengan berdiri tak nak duduk di bawah panas terik matahari, tak nak berteduh dan tak nak bercakap dengan orang dan uh, berpuasa. Ini dia nak puasa dengan keadaan macam tulah. Sekadar berpuasa menahan diri daripada makan minum tak cukup. Dia nak berdiri bawah panah terik matahari dan tidak mahu bercakap dengan orang. Ini satu caralah nak nak nak orang kata apa? Kalau bahasa dia dari satu sudut nak menyeksa diri atau nak menyusahkan lagi ibadah uh, puasa itu. Ternyata Nabi uh, melarang perbuatan macam tu. Nabi kata apa? Suruh dia bercakap. Jangan jangan tutup mulut macam tu. Dan suruh dia berteduh, jangan duduk bawah matahari. Dan duduk, jangan berdiri. Tetapi puasa tu boleh disempurnakan. Puasa dianjurkan. Puasa tu ibadah. Ya, tinggal lagi, jangan ditambah, dibebankan dengan benda-benda yang uh, menyalahi sunnah yang tidak ada uh, contohnya, yang tidak ada petunjuknya dalam uh, agama. Ya. Agama, agama, kalau dalam Islam, agama memang menyarankan supaya kita memperbanyakkan ibadah. Tetapi, ibadah itu tetap perlu dilaksanakan dengan berpandukan kepada sunnah. Jangan, me, membe, jangan melaksanakan suatu ibadah itu dengan cuba nak membebankan diri dengan melakukannya dengan cara-cara yang nampak macam baik nampak macam bagus seperti nak nak, nak menyusah-nyusahkan uh, atas alasan uh, itu akan menambahkan lagi pahala dan sebagainya sedangkan realitinya dia menyalahi sunnah ya dan kaedah dia kalau sesuatu itu walaupun nampak baik walaupun nampak macam orang itu bersungguh-sungguh ikhlas dan seumpamanya tetapi andainya dia menyalahi sunnah Maka itu tidak baik. Itu tidak baik. Walaupun walaupun baca Al-Quran, walaupun puasa, walaupun uh, solat malam dan sebagainya. Tetapi andainya dia menyalahi sunnah, maka dia tidak akan dikira sebagai sesuatu yang baik. Kerana dia menyalahi sunnah. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah Nabi yang mengajarkan kepada kita ibadah-ibadah ini. Dari mana kita tahu puasa? Dari mana kita tahu baca Al-Quran? Dari mana kita tahu solat malam? Kalau bukan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka kenapa kita nak ambil asal ibadah itu dari Nabi tetapi cara dia kita nak ikut suka hati kita. Dan ini mengingatkan saya lah kepada berita baru-baru ni yang disampaikan, yang dikongsikan di media sosial. Adanya pihak-pihak yang nak pergi ke Tanah Suci, nak buat haji. Jadi dia, dia dah bertolak awal-awal lagi dah. Tetapi dia bertolak awal kenapa? Sebab dia nak berjalan kaki. Jadi kesudahannya adalah dikongsikan di media sosial macam mana uh, mereka ni berjalan dengan tolak macam troli ada dua orang barangkali dua orang ni uh, nak pergi ke tanah suci Mekah dengan berjalan kaki. Uh, mungkin ada yang mungkin ada yang beranggapan bahawa ini bagus. Ialah dia setiap langkah itu dia dapat pahala dan sebagainya. Uh, tetapi kita kena maklum ya yeah? uh, bahawa itu itu jelas Menyusah-nyusahkan, membebankan diri dan uh, paling pentingnya menyalahi sunnah, tuan-tuan. Menyalahi sunnah dan saya kira uh, apa nama, perbuatan itulah ya, yeah, uh, sangat bersesuaian dengan dalam bab kita ni. Mengenai berpada-pada dalam beribadah. Ya, yeah. uh, Begitu juga dalam nak pergi ke haji. Nak pergi ke tanah suci untuk uh, ibadah haji. Ternyata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa dia melaksanakan haji wada' pada tahun 10 Hijrah satu-satunya haji yang Nabi laksanakan selepas hijrah bila Nabi pergi bertolak dari Madinah ke Mekah ya ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki kenderaan Nabi menaiki unta ya itu kenderaan pada waktu pada zaman itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi tak berjalan kenapa Nabi eh, eh, eh, andainya itu suatu yang dianjurkan, yang disyari'akan eh, pastinya telah disarankan atau ditunjukkan sendiri oleh Nabi SAW tinggal lagi tinggal lagi Nabi sendiri pergi ke Tanah Suci untuk buat haji dengan berkenderaan eh, dan sedangkan itu dari Madinah ke Mekah, Madinah Mekah ni 400km 400 je kurang lebih gerangan apa pula ada yang pada hari ini dari Negara kita ni, Malaysia, nak pergi ke Tanah Suci Mekah yang ber, ber, beratus ribu kilometer, nak berjalan kaki pula, ya. Yeah. Sedangkan kaedah dia, uh, haji ni, seperti mana ibadah yang lain, mengikut kemampuan. Dan memang kena ada ke, kemampuan dari segi sehat tubuh badan dan juga kemampuan kewangan, ya. Yeah. Kerana ada perbelanjaan-perbelanjaan untuk nak ke Tanah Suci ni. Jadi, andainya tidak ada kemampuan kesihatan, tubuh badan tak sihat dan sebagainya. Atau tidak ada kemampuan dari si perbelanjaan, maka kewajipan haji itu sudah terangkat. Nak kata Islam ni memudahkan. Tinggal lagi ada pihak-pihak yang kita lihat uh, tetap memilih untuk nak menyusah-nyusahkan diri. Nak membebankan diri dengan hal-hal yang barangkali pada pandangan mereka itu baik, itu bagus dan sebagainya tinggal lagi kita kena tegaskanlah bahawa dalam ibadah syariat menegaskan perlunya berpadepada jangan melampaui batas jangan berlebih lebihan apatah lagi kata nabi SAW. alaihi wasallam dinu yusr sungguhnya agama ini memudahkan wala yushadu fid din ahadun illa galaba tiada sesiapa yang nak cuba nak menyusah-nyusahkan urusan agama ini tak kiralah dalam bab solat puasa baca Al-Quran ataupun dalam bab haji eh, nak pergi ke Tanah Suci dengan berjalan kaki melainkan dia akan tertewas. Dia akan tertewas bila dia bebankan diri dia kesudahannya dia tidak akan mampu melaksanakannya ya jadi kesudahannya yang yang akan merana, yang akan rugi ialah orang itu sendiri ya uh, jadi itu kita, kita kena jadikan sebagai sempadan dan panduan ya tuan-tuan Baik, eh uh, ikhwah, saya ingat uh, sekadar itu untuk kita pada malam ni. Ya. Uh, sehingga kita bertemu lagi. Uh, kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.